Sist var ju, det var ju otänkbart. Och här kom det helt plötsligt unga människor som kallade sig för nationalsocialister. Det var ju, för, för, för mig och jag tror att min generation var det nästan obegripligt. Så. I början på 80-talet hände det som många trodde var omöjligt. Vi hade en sån känsla av att vi, vi studerade i alla fall döende rörelsen. Men sen plötsligt under 80-talet börjar en ny generation att strömma in. Bild tumult när ny nazister skulle hålla möte i Helsingborg idag. I flera städer visar sig nu nazister öppet och enorma protester följer. Men den nya generationens nazister drar inte bara på sig missnöje. Vi fick så många medlemmar. För första gången så kunde de se hur nazisterna såg ut och folk tyckte att de vi var ballade. Ledarna för nazisterna förnekar att de är en våldsorganisation. Vi står alltså inte för någon terrorvåld i samhället eller någon utrotning eller sånt här utan vi jobbar helt lagligt. Men sanningen är en annan. Vid rättegången idag erkände en av de åtalade att han slängt en brandbomb i den här fastigheten på hissingen, en av VPK:s lokaler där människor låg och sov på andra våningen. Allt får sin kulmen i några för Sverige, helt unika rättegångar. Det är den största rättsprocessen sedan andra världskriget mot organiserade nationalsocialister. Det här är p dokumentär om nazisträttegångarna i Göteborg 1986. Och där förra partiledaren för Nordiska rikspartiet, Vera Oredsson- nu gått med på en sällsynt intervju. De har väldigt reda på mitt telefonnummer och kalla mig för nazistkäring, men det är vad jag är. Det är ingenting att diskutera i deras ögon. Så att jag är gammal och jag är nazist om man för deras ögon. Jag heter Anton Berg. Vem som startade den här historien är man fortfarande oense om. Ja, men det här kommer jag ihåg. Här, ja, men det gör jag. Det, vad var det? 83? Ja. ja, men det minns jag. Nu ska jag se. 80 var jag 5, 83. Jag var 18 år. Ja, men det här minns jag. Fortfarande idag, ungefär 30 år senare- skyller flera av de inblandade ifrån sig. Just det, det här med hakkorset och det. Jag vet när det redan började komma, den här nyheten. Kom, så att säga, innan man visste för mycket. Så fattar man ju nästan direkt vad det var frågan om, liksom. En del tycker att andra kom för lätt undan- Vissa menar att historien var överdriven. Ja, hemskt. Ja, men också nu när jag ser bilden här också känner jag igen honom så väl. Men en sak är man överens om. Ha ja, alla, oavsett från vilket politiskt håll man kommer, håller med. Med ett undantag. De som var de värsta offren, det var homosexuella människor. Det hemska med sånt här och detta, alltså att man hörde om folk som åkte på stryk, det var mord, det var nazister hit och dit och de sprängde vänster, falangerna och det var, det var som ja ah, vi lever på 30-talet, alltså vi lever på 20-talet i Tyskland någonstans. Man vänjer sig också vid ett samhällsklimat som var så rått och det är ganska sorgligt egentligen men det var faktiskt så det kändes. Ibland riktigt, riktigt farligt, liksom. Vi kallar honom Peter. Han vill vara anonym. Även om inte jag personligen råkade så, eh, fruktansvärt illa ut- så gjorde jag det ändå, alltså psykiskt kan jag tycka. Men i samband med de här som vi ska prata om- så har också levt under skyddad identitet. Ja, yes, det har jag gjort. Jag har gjort det i 15 år ungefär. Vi tittar på gamla nyhetsartiklar som handlar om ett mord- som skedde i Stockholm i november 1983- man fattar ju vad det var. Liksom. Eller att man kunde tänka, aha, han hinlade ut för att han var gay på något sätt. Du kände det när du läste artiklarna som 18-åring? Ja, ja, absolut. Trots att Peter då bodde i Göteborg minns han händelsen väl. Bland homosexuella var det här en stor händelse. Trots att rapporteringen inte säger någonting om offrets sexuella läggning. Men osynliga borde han som då, homosexuell man men också det här våldet mot homosexuella. Det här blir då en, en servitör som råkar var i fel sällskap med någon han kanske var full eller vad som helst och hela problemet försvinner både att nazisterna finns där hela tiden och att, att det finns homosexuella människor Mannen som mördats var 37 år gammal I Aftonbladet rapporterar man kring servitörmördarna eftersom både offer och förövare jobbat i restaurangbranschen Allt fler detaljer kring händelsen framkommer Stort tortyr Offret har bundits Aha. Torterats. Och då levde han när de gjorde det. Eller? Eller han? En kniv. Tre decimeter. Och så bilden på symbolen som är inristad på det 37-åriga offrets nakna bröst. Som de har publicerat en bild på det, alltså. Mm. Som är ristat in i. En av gärningsmännen erkänner att det är ett hakors. Han hade ju inte blivit mördad om han inte varit homosexuell. Det är så enkelt. Liksom. Han hade inte råkat ut för det här våldet med, med hakors på sig om han inte varit homosexuell. Två personer döms. En av dem är medlem i Nordiska rikspartiet. Men ingen gör då kopplingen kring mordet på en homosexuell människa och den nazistiska organisationen. Den kopplingen kommer polisen upptäcka långt senare. Då, vid ännu ett mord, där en medlem av Nordiska rikspartiet mördar en homosexuell man. Jag tycker ju att homosexualitet är en, är en demoralisering av reglerna, Så det tycker jag inte passar oss. Av alla P3-dokumentär pratat med om den här tiden- är det bara Vera Oredsson som inte håller med om att de homosexuella drabbades hårdast. Hon är undantaget. Vera Oredsson gillar nämligen inte homosexuella- det med sådana här guidefestivaler och sånt där det, det hatar jag absolut och jag tycker publiken som står där den är lika mycket skuldig av demoraliseringen också det ska vändas ryggen tillåt bara sådana här guideparader och sånt där så att jag, jag är emot det helt enkelt Vad va, va är det? Jag, jag blir nyfiken Vad är det som känns så jobbigt med det? Det är jobbigt, vill jag inte säga att det känns, men det känns obehagligt bara. Det, det är onaturligt helt enkelt. Vera Oredsson visar sin tvårumslägenhet. När vi gör intervjun är hon 86 år gammal och hon visar upp ett prydligt hem. Mina grannar de hade så, de har så roligt åt mig för att jag växlar färg med gardiner och så där rätt ofta. Så ibland har jag grönt, ibland har jag blommigt, ibland har jag det. Och även lampskärmarna har sin dust. Byter lampskärmar och sådär, men jag tycker om mitt lilla hem. Det är lagom till mig. Inte förrän man kommer in i det lilla sovrummet märker man att det är något som är annorlunda i den här bostaden. Så det var lite sådär, men här har, jag, här har jag grejer som jag tycker om att ha kring mig. Här ser du. Eh, den bilden, den... Hängde i eh, tyska ambassaden. Kan du berätta vad det är för folk? Eftersom det är radio de inte ser? Eh, det är en porträtt. på porträtt av honom. I talars stol. Ja, och Hitler. Ja, så jag har den här så att den och den där hakorset där nere gjorde mitt barnbarn han började med i daghemmet men eh, med farens hjälp så, så tog han ju hem en del och han kunde inte ha hakors naturligtvis på daghemmet, det gick inte. men så gjorde de ju tillsammans <laughs> så fick jag det en hjul det är pär, en, pär, en pärlplatta ja just det, pärlar det märks ju tydligt men eh, jag tycker om att ha den där jag känner mig trygg man ser tavlan på fyren ovanför pärlplattan med svastiken- först när man står nästan längst in i sovrummet eller när man lägger huvudet på kudden i sängen. Jag tyckte den skulle hänga- men jag ville inte hänga den så provokativt. Utan det ligger lite det är därför. Men jag sitter här och äter och känner mig trygg. Och sover här, <laughs> känner mig trygg- Vera oredson är nazist. Hon har varit det sedan hon växte upp i Tyskland och gick med i Hitlerjugend. Jag har varit nationalsocialist sedan 1938 i och med att jag kom in i Hitlerjugend. Och sedan har jag förblivit trofast i motsats till så många andra som kanske påstår att de aldrig har varit med. Så har jag fortsatt att försvara nationalsocialismen för de mest... Ut uh, ju, ju, mest lögnaktiga påståenden. Under tre år på 70-talet var hon partiledare för Nordiska Rikspartiet, Sveriges enda öppet nazistiska parti på den tiden. Även om Vera Oredson hellre vill kalla det för nationalsocialistiskt. Vi kallas för nationalsocialist. Kan du berätta vad skillnaden är? Där? Du har ju ändå av folk kallas för nazistdrottning till exempel, men, men det verkar inte som att du gillar det. Ja, det är i och för sig är ju inte det värsta ordet jag har hört. Så att det, det tar jag med humor. För kan de inte, utryga, kan de inte säga, utse, säga nationalsocialister så blir det nazister. Fast eh, vi själva kallar oss aldrig nazister. Om vi har någon bildning inom oss. För Vera Oredsson- Börjar den här historien inte alls med ett mord på en homosexuell man i Stockholm i november 1983, utfört av en partikamrat. Nej, Vera Oredsson menar att allting börjar med en demonstration i Göteborg, ungefär en månad senare. Den 3 december 1983 så begravdes det fria ordet i Sverige. Det brukar vi säga, inom vår rörelse. För då, det var då det började. Göteborg i eftermiddags. Tumult stoppade nynazistiskt möte. Vi skulle hålla möte i Göteborg. Min make sa så här att vi skulle hålla ett möte i Folkets hus i Göteborg. Veras make, Göran Assar Oredsson, är NRPs partiledare. Han ser till att man hyr Folkets hus, Arbetarrörelsens högborg i arbetarstaden Göteborg. Där ska man bland annat titta på den nazistiska propagandafilmen Viljans triumf. Mötet väcker stor ilska, inte minst som NRP hyrt lokalen under namnet Nordiska kulturföreningen. Knappast anade man då att det var Nordiska rikspartiet som dolde sig bakom detta namn. De menade på att det var arbetarnas hus och det var inte några nazister som de säger skulle komma in där. Och då blev det upplopp. Mötet skulle börja vid 16-tiden, men ett hundratal demonstranter ockuperade Fokushus för att hindra mötet. Och min make hörde det på radion och så sa han, ja, jag måste gå dit nu för annars så tror de att jag är feg och sitter på hotellrummet och ugla. Utan han gick dit och då upptäckte ju att den här pöben honom och skulle slå ihjäl honom direkt allvarligt. Slå ihjäl honom, gode Gud, slå ihjäl honom, hörde man. Vad ja, då? Du hörde att folk sa så? Ja, det hörde jag. Men jag hade palestinarsal på mig som kamouflage. Och... Det var, en, det var ett fruktansvärt ögonblick egentligen. Jag stod ensam bland pöben. Och en flaska kallade, kastades mot mitt huvud. Men det träffade inte så hårt som vi är där. Nu... Du där uppe, då bed, bedjer man när, man när livet står på spel. Då ber man alltid. Nu där uppe, nu får du hjälpa mig. En del är du, eller också får fyren hjälpa mig komma härifrån. Eller också att det sker fort om jag blir reelslagen. Jag kan slippa lida. Men precis när jag byggt så kom det två stora... Änglar som jag kallade för, svarta poliser, och lyfte in mig i polisbilen och körde mig därifrån. Så småningom lyckades man få ut nazisterna och deras ledare, Assar Oredsson, ur lokalen. De fick köras bort i polisbussar och riddande poliser fick bana väg för bussarna genom folkmassan. Ja, det är lite jobbigt att lyssna på- för det var en av de hemskaste upplevelserna i mitt liv egentligen. Jag trodde ju att jag skulle mista livet där. Men sedan den dagen när min make trodde att jag hade skadats- eller till och med dödats- och jag trodde att min make hade blivit dödad eller, eller skadats- så föll allt gräl sedan den dagen- Ända tills hans död. Vi grälade aldrig mer. Men ni enades i, under det här yttre hotet, kan man säga. Ja, fantastiskt. Vera och Göran Assar Oredsson tillsammans leder de nordiska rikspartiet, NRP. Och den här eftermiddagen, på hotellrummet i ett decembermörkt Göteborg, cementeras inte bara deras äktenskap än mer, även deras kampvilja får ny kraft. Vi är så nordiska rikspartiet då, de, de är den förmedlande länken mellan 30-talets rörelser och den moderna vittmaktvärlden. Helene Löv är docent i historia vid Uppsala Universitet och har följt den svenska naziströrelsens utveckling. Men de håller hela den här arvet och föreställningen vid liv fram tills dess att generationsutvecklingen sker. Så att de, de är den här rörelsen, sin förlorade generation. Händelserna 3 december 1983 påverkar Göran Orelson på djupet. Två dagar senare ges partitidningen Nordisk Kamp ut och där skriver Göran Orelson... Partikamrater och sympatisörer, ta till uppgift att kartlägga alla ansikten som syns på bilderna i tidningarna över pöbelhoparna från Järntorget och Folkets Hus den 3 december... –sortera fram deras namn och adress– –och deras aktiviteter mot NRP denna dag. I takt med att uppgifterna kommer fram– –skall vi i NRP-pressen publicera deras namn och adress– på det att igenkänning ska finnas inför nästa möte– –och för att nationellt sinnade redan nu ska få möjlighet– –att delge dessa personer vad man anser om deras uppträdande. Två dagar efter den massiva protestaktionen i Göteborg uppmanar alltså Göran Oredsson till kartläggning av meningsmotståndare. Han verkar skärad. Det är han absolut och han är också angelägen som att, säga att man ska gå på en form av motoffensiv. Vera Oredsson menar att det hela är mycket naturligt. Ja det stämmer ju. Det är så det ska skötas. Det står ju inte att de ska slå dem eller någonting. Redan nu ska man få möjlighet att delge vad man tycker om dem. Alltså det låter på mig som att ni ska söka upp de här personerna istället. Nej, det hade vi inga möjligheter till skulle jag tro. Ja, så alltså där balanserar de hela tiden på den här legalitetens gräns, Vilket alla radikala grupper vet exakt var den ligger. Det är ju exakt samma typ av retorik som, som idag. Det finns till exempel i nätat- och kommentatorfälten där man också gör samma sak, där man lägger ut och så vidare. Människors adressuppgifter och annat. Och där, där förs ju samma typ av retorik. Ja, men vi har ju aldrig avsett att de ska fysiskt attackera för att Vi är ju inte ansvariga. för hur folk har tolkat detta. Det är väl någon uppfostningsmetod man har på allting, tycker jag. Så att eh, direkt söka upp dem, det, det tror jag inte var meningen. Du tror inte? Nej, det tror jag inte. Jag hade inga resurser till det heller, skulle jag tro. Men det fanns ju rätt många som inom den här tiden anslöt sig till RAG, eller hur? Ja, just det. Det var en hårdare grupp, ja. Och det var ju på grund av att vi blev överfallna eller angripna Så att man måste göra ett motstånd, det måste man ju göra. Och de läste ju det här. Ja, just det. De torkade på sitt sätt. RAG betyder Riksaktionsgruppen och innehåller Nordiska rikspartiets aktivistmedlemmar. Det är RAG-medlemmarna som kommer utföra de dåd som den här historien handlar om. 1983 anslöt jag mig till Nordiska rikspartiet, NRP, men började inte 1985 att arbeta aktivt. 12 december samma år blev jag och ett flertal andra ungdomar dömda i den så kallade nazisträttegången. Där jag fick två år, av vilka jag fick villkorligt på hälften. Mm. Håkan Håkansson läser ur ett brev som han har skickat till Socialdemokraterna. När han senare försökte göra upp med sitt förflutna. Han var en av dem som i media kallades för Naziligan. Nordiska Rikspartiet är helt annorlunda än de nationalsocialisterna som finns idag utan mycket mjukare. Exakt hur kopplingarna mellan partiledningen och auktionsgrupperna såg ut är höllt i dunkel. En del menar att RAG bara utförde sanktionerade aktioner på order av NRP. Andra säger som Håkan Håkansson, NRP vill inte veta av våldsdåd. Och det var ingenting med att, att eh, ge oss order och att vi skulle göra dumma grejer utan det, det var vi ungdomar så, ja, som söp till och, och så skulle vi liksom ja, så blir man på här igen. Fast en gång kom det en order i alla fall. Det här, det här skäms jag för idag. Jag känner mig så jävla löjlig som, som gjorde. Det. det är det enda någonsin gång för eftersom du frågade mig på telefon om jag någonsin fick någon eh, illegal order eller vad man ska säga och eh, då kom jag på att jo en enda gång och det var när vi fick uppgift att eh, märka eller vad fan det nu var för någonting eh, den här handen som står vid slussen helt enkelt monumentet heter Lamagno och restes till minne för de svenskar som stupade i kampen mot Spaniens fascister på 30-talet Håkan Håkansson medger att han själv utförde sabotaget på direkt order från partiledaren Göran Oredsson. Då, då var jag där och ritade takor så skrev jag, eh, vi är tillbaka. Och det är typisk grej liksom, för att, Det är så typiskt för att tänka på ibland när jag ser en folk, folk har hårt på med... Alltså det, det låter mycket värre än vad det är liksom. Det får skrämma, så man skriver ju sån vitet bak och så här åh judarna nu alla blir rädda liksom här. Och, och, och det tycker jag är sjukt så det skäms, det skäms jag verkligen för alltså det är totalt idiotiskt det skulle jag vilja göra ogjort. Det är, sånt jag hatar jag idag alltså. Ringarna idag eller hur funkar det? Nej. Det, det orden, orden kom från Orison till Stefan Vilöv. Och så tog jag det. Det var inget tvång eller någonting. Jag kan ta det så här. För det här säger ju emot lite det du är inne på annars att att, att var emot sådana här grejer. Men, men här är ju tydligt mm. ett tydligt exempel på när han verkligen är för skadegörelse och, och, och att ni ska skrämmas. Ja, det har du rätt i. Men ingenting med bomber och målar och cocktails eller sätta eld eller skjuta folk eller spöa eller någonting sånt. Aldrig några sådana här grejer. Ändå. Kommer Håkan Håkansson att dömas för just mordbrand och då är just en molotov-cocktail inblandad. För 1984 skedde saker allt snabbare inom den nazistiska rörelsen. Första maj-demonstrationer har ju under väldigt lång tid varit otroligt fredliga tillställningar. Det... Historikern Helene Löv var för många av de som gick i det här demonstrationståget hade förmodligen själva kanske aldrig någonsin varit med om att demonstrationståg de facto hade attackerats. Så därav kommer ju naturligtvis en chock. Man är inte beredd på detta. Men det, det finns inte så att säga i den politiska vardagen ens möjligheten av att man skulle bli attackerad. Men i Göteborg 1984 blir medlemmarna i KPMLRs demonstrationståg att nya krafter är på frammarsch. Vi har Kristi Tärnrud, en av de dåvarande ledarna i KPMLR i Göteborg. Det var första maj och jag var och i Mundol så jag deltog inte själv i demonstrationen utan kom till det avslutande mötet på Kungstorget. Och fick jag höra om dessa händelser. Nyheterna som når Christer Törnrud är allvarliga. Nazister har attackerat demonstrationståget med en rökgranat- som ska ha slagit ner nära den delen av tåget- där medlemmar med barn och barnvagnar tågade. Jag har hört det också, men det är för mig andra hans uppgifter. Men vad de upprörar då när du ansluter till dem, dina kamrater? Men det är klart, alla är upprörda och sådana anslag- men ingen som lämnade sin disciplin- här går meningarna isär. Många av de nazister som kastade rökgranaten säger senare i rätten– –att flera av KPMLRs demonstrationsvakter då går till attack– –och att nazisterna helt enkelt får stryk. Ja, Det är ju deras uppgifter. Jag vet jag inte att det är en enda människa som har blivit anklagad för att ha misshandlat dem. Eller dömd. Eller någonting. Men däremot så förekommer det ju en vakthållning vid varje självmedveten demonstration– det är klart. Attacken med rökgranaten ses bland många nazister som ett svar på händelserna vid folkets hus halvåret tidigare, där alltså NRP förhindrades hålla sitt möte. Nu ger man igen mot dem som man anser är meningsmotståndare. Och eftersom de då har varit involverade i att attackera ett möte de har, så, så slår man tillbaka helt enkelt genom att attackera första demonstrationen. Två av de personer som har varit med om att utföra attacken med rökgranaten– –och som sen fått stryk efteråt, går nu hem för att planera nästa steg. För hela tiden menar nazisterna att man bara slår tillbaka. Att man försvarar sig. Att motståndaren kastat först. Så i skenet av det sättet att se på världen så är det naturligt att trappa upp våldet. Det förstår även KPMLR. Christer Tärnrud minns att man förväntade sig nya attacker– –så därför fattar man ett avgörande beslut på eftermiddagen den 1 maj 1984. Man ska hålla vakt– hela natten på bokhandeln Röda Stjärnan i Göteborg. Ja, det är en gammal industrilokal som är byggd 1903. Den köpte vi på 70-talet, vårt parti, och använde eh, för våra behov. Det måste ha varit här det hände. Kan du visa och berätta? Ja, det är inte så lätt att berätta, för jag var ju på insidan. Detta var ju en handling i Lundum. De personer som sitter hemma och ruvar på hämnd är en 17-årig rostskyddsmålare och en 20-årig student. 17-åringen har ingen anknytning till NRP, men 20-åringen, som alltså kastat rökgranaten tidigare samma dag, gick enligt vad han uppger i rätten senare med i partiet i december 1983. De har tidigare aldrig träffats, men nu har de hittat en gemensam fiende. Och tillsammans bestämmer de sig för att ge igen ordentligt. De lämnar bostaden och 20-åringen tar med en trasa. På vägen hittar de en 20-centiliters puckoflaska och i ett cykelgarage slangar de bensin från en moped. Sist proppar de ner trasan och så beger de sig till Röda Stjärnans bokhandel. Kristi eh, Törnrud och hans partikamrater befinner sig inne i lokalen för att hålla vakt. Gjorde vi så att vi eh, tände ljusen överallt? I denna våningen och i våningen ovanför, jag tror till och med längre upp. Det minns jag inte exakt. Men med en enda avsikt att visa att huset var befolkat. Så det var tänt? Det var tänt, ja. Och Till och med var fönstren öppna här i botanvåningen. Det var en väldigt varm natt. Men anledningen att fönstren var öppna var också att våra röster skulle höras- ut för den som eventuellt kom hit i andra åsikter och jag går förbi. Så ni satt här och pratade och ljuset var tänt. Ja visst, visst. 20-åringen får kalla fötter. Han sticker. 17-åringen stannar och skjuter upp ett av fönstren lite till. Så tänder han trasan och kastar in flaskan. Sen springer också han. Men nu för att jag har tillvärt att hun träffade pelaren där och... Aha och gick närmare in i golvet och sen så upp mot en dörr eller rätt i dörren. För att vi fick byta dörren för den var elskadad. Flaskan går aldrig sönder och någon lyckas sparka bort den till en trappuppgång. De små bränder som uppstår släcks omedelbart av personerna in i lokalen. I rätten efteråt slås det fast att kastandet av flaskan innebar mycket stor fara för andra människors liv. Ja, det skulle ju. Det är ju ett eh, explosivt vapen, en molotovcocktail Och hade vi inte varit här så eh, kunde ju blivit hur förunande som helst. Men eh, vad som är mest anmärkningsvärt är ju att de har varit fullt medvetna om att de kastade den mot människor. Mm, I rätten sa de ju att de inte var det. Det är klart de sa. När Petri 3 dokumentär tar kontakt med de två personerna vill ingen av dem medverka i programmet. 20-åringen erkänner dock nu att han, citat, skäms som en hund, men jag visste att det fanns människor i lokalen och jag ville att de skulle komma till skada. I rättssalen vill han inte sänka 17-åringen. Så motiverar han att han inte talade sanning då. Ja, ja det är ju precis den uppfattning jag fick av deras handlande. Spelar det någon roll nu att han säger det här nu? Det är klart att det är det är klart att det det visar ju hur tankarna går- i sådana kretsar bakgrunden- till ett sånt sätt att uppträda mot andra människor. Det ligger ju i att antingen man är förstörd- eller lettledd eller går och på ett eller annat sätt- att dras till något annat. Men det är ju alltid någon i bakgrunden. Ja, vem ligger egentligen bakom beslutet att kasta brandbomben? Sker det i stundens ingivelse- eller på en direkt order från Nordiska rikspartiet. I rätten säger 20-åringen att han har visat en bild på den brandhärjade KPMLR-lokalen- för NRPs partiledning, bakarna Göran och Vera orelsson. Då ska partiledare Göran Oredsson ha sagt att det var ett citat- utmärkt pojksträck, citat. Men det förnekar idag Vera orelsson. Hon menar att händelserna i Göteborg inte alls skedde på någon order från Nordiska rikspartiet. Nej, det, det, det var nog en fel uppfattning. För att han till och med har skrivit det. Att, eh, han skrev ju ett brev, kommer jag ihåg, som sepo hade fått. Ett fattig. Och därför så blev vi aldrig åtalade. Sluta med förföljelserna, skrev han ju. Och trakasserierna. Det ger ingenting för polisen lägger pussel. Och ni kommer att råka illa ut. Så skrev han till de där kamraterna i Göteborg. Och det var det brevet som räddade oss ifrån... Eh, att bli åtalare. Håkan Håkansson menar att det jobb man förväntades sköta som aktiv medlem med i NRP- var av mer fredlig karaktär. Så var det i alla fall i Stockholm. Alltså vi var ju igång dagligen ut och dela flygplan. Vi en massa sådana här prylar. Va? Så att mycket fredliga. 99,99 procent ,99 av allting var mycket fredliga grejer. Och det var ingen olaglig som stod i de flygplanen heller. Va? Och sen satt ju vi som ungdomar och, och skräckhade Hitler på fyllan. Liksom. Det, det sticker jag inte under stormen, men det Ja. Fast så var det, det där med de krossade rutorna Det var inte fullt så fredligt I Göteborg döms flera medlemmar i riksaktionsgruppen För att ha krossat rutor på olika vänstergrupperingars lokaler Det höll man på med på den här tiden Det gjorde jag några gånger upp i Stockholm också Vi åkte ut och spanga några rutor hos, hos VPK och KPML och Va, Vad är syftet med att göra en sån grej? Jävlas! Jävlas! Det är skitjobbigt en partilokal med, med, med ett fönster som är sönder med allt glasplitter och allt det. Det är bara för jävlas alltså. Finns det någon terror tanke också att ni ni ska inte vara säkra någonstans känslan? Nej. Alltså vi såg kommunisterna som så här goda fiender på något sätt. Va? För att de höll ju på jävla jävlas också. R-arna, de höll ju på krossa våra partilokalsfönster fönster och spraya och fixa. Det var lite grann så här. Va? Lite grann som 30 talet va? Men var, De flesta människorna upplevde och såg inte det här. Vad som hände då i skymundan eller i våran värld. Känslan av någon form av röda-vita-rosenlek infinner sig när Håkan Håkansson berättar. Men den känslan försvinner när Håkan drar upp sin tröja. Det var allvar. Det är... Ibland blodigt allvar. Och här har jag har fått en kniv i mig. Jag har fått nästan halsen avskuren här är väl på den sidan. Jag har fått ett base på tre i huvud. Så Jag har varit med om en del. Liksom. Så... Jag är rätt då. Vi mm. brukade du gå upp till koran och knacka böjar. Eller gick på fotbollsmatcher och fightades. Gick på hockeymatcher och fightades. Gick på stan och fightades. Han ville vara anonym. Eh, fightades mot oliktänkande i största allmänhet. Syntare. Ibland även hårddrockare. Eh, ja. Alla som ville slåss med oss fick slåss. Det var våldet som lockade. Han beskriver sig som fotbollshuligan. Alltså vi, vi, vi var ju löst sammansatta grupper från förorten. Och på något sätt så hamnade vi på fotbollsarenorna. På fotbollsarenorna och i den miljön som, som fanns där inne så fanns även skinskallarna. Och skinskallarna de var aggressiva och det, det hände grejer runt omkring dem. Och det vi ville det var att det skulle hända saker. Och hängde man med dem så visste man att fan här kommer det hända grejer. Och det drack söl och det fästades och det... Det, det fanns på något sätt någonting som tilltalade den där. På Göteborgs ölhak träffades skinskallar, nazister och huliganer- och allianser bildades, formades, omformades och bröts. Ibland krävdes inte mer än gratis drycka, så var plötsligt alla överens om vem som skulle attackeras. Vi hade ju inga ideologiska förankringar där- utan det fanns ju människor som hade det- men som kunde utnyttja oss för att vi var just vi var aggressiva- vi var lättpåverkade, vi behövde öl- så kunde vi ställa till i princip på som helst vi okay. ska passa dig jävligt noga. Du kommer inte att leva många dagar till. Vi ska bränna dig i ditt jävla ljudesvin. Fy fan, ditt äckoriga lilla ljudesvin. Hagee har du ringt om? Jag har ringt honom ett par gånger. NRP hade ju en en, en till Hagee efter den här demonstrationen som skedde 83 eller vad det var då. Och hans telefonnummer- fanns ju inskrivet på toaletten på Sjöans ölhall. Det är öl och sen så gick man ut till närmsta telefonautomat, stoppar på ett par kronor och så ringde man herr Geiger och så väckte man nu några la dumhet på telefon antingen direkt i honom eller till eh, telefonsvararen. Och såg egentligen inte så jävla mycket allvar i det där och det var en det var en fylldig grej. Och, men jag har inte haft dem på gånger och det blev vi också dömd för. Minst du var du så. Nej, det vet jag faktiskt inte. Eller vill du inte minnas? Nej, jag vet faktiskt inte vad vi så. För att det är som sagt det hände i en tid då det hände saker precis hela tiden. för de vi vet att du heter Harry Johan och vi vet vad du tror också. Vi ska komma och döda dig. Det vi hör är ett av alla hot som riktas mot Hagge Geert. Han är Hagge med hela svenska folket efter sina revyer och inte minst sitt tv-program Gäst yes, hos Hagge. Men bland Nordiska rikspartiet är han motsatsen till folkkär. Han känner ju inte oss personligen utan han, hade bara ett. han var, vi var ett hatprojekt- Vera som menar att det var Hage Geert som främst eldade på demonstranterna vid Folkets hus i Göteborg 1983. Hage Geiget stod upp på någon slags- nästan som jägarna har, du vet, en sån där uppställning. Det hade nästan gjort en sån där ställning till honom. Så han stod där och uppäggade pöbeln. Arbetare, mina omledare och svenska folk- att vi frier oss från det satans anhang- som vi skydd av demokratin- och växa fram! Och, och upp dem emot oss. Men det här är ju, det är ju riktiga dödshot som du får. Blir du inte rädd? Från SVT-programmet 2000. Jo, tydligtvis var det är det väldigt obehagligt. Eh, och eh, det gjordes ju på det sammanhanget. Det var fler än Hagge som utsattes för telefonterror. Frank Både till exempel, partiledare för KPML, utsattes också för hot och så konstiga beställningar gjorda i falskt namn. Vi hör Haggeiert i SVT:s 2000. Kristallkronor, uh, cyklar, TV-apparater, vattensängar och han. Folkpartisten och debattören Ingrid Segerstedt Viborg är en annan offentlig person som blir trakasserad. Att de har stuckit hål på eller satt spikar i bilen. I däcken. Så att luften har gått ur. Det gjorde de en tid ganska ofta. Men allra värst råkar en annan grupp människor ut. I Göteborg vid den tiden så var det en, en, eh, ganska vanligt att man knackade bög. Den anonyma före detta fotbollshulliganen minns. Mm. Och det var inte bara skinnskallar utan på fotbollsmatchen och allting så kunde det bara komma upp en, en eh, flash som att folk ville ut och knacka bögar. Och då samlades man och vi kunde samlas. Det kunde det vara flera hundra pers som drog upp i koren och tog sig in på de här tillställningarna och slogs. Det fanns olika fraktioner där. Alltså det fanns det ju den jag själv tillhörde. Vi ju ville bara slåss. Det skedde ju fullständigt egentligen om vem. Om det var nazister eller kommunister eller vad det än blev. Men i och med att vi också blev introducerade för personer som var mer hårt hållna mot eh, den här nazistiska ideologin. Och faktiskt var de som bjöd på både mat och dryck så förhöll man ju att det. Och tyckte att det var schysst för det, det var ju gratis. Vi har Helen Löv docent i historia vid Uppsala universitet. Det är ju så att säga ett val av offer som väl faller in i de här ideologiska föreställningarna. Som naturligtvis finns i någon sorts bakgrund till att Det är alla de här typerna av offer man väljer som faller in så att säga i den övergripande ideologiska föreställningens världen som man lever i. Nazisterna själva... Det var ju inte många, det kom ju senare att de började säga det. Att de gjorde det av ideologiska skäl. För bögar, äckliga böger ska dö och så. Det var inte så många som gjorde det i början, utan det var mycket det här vanliga, ja, när han råkar komma förbi och taffs eller han tittar på mig och kände mig hotad, eller så. När Peter började röra sig ut i Göteborgs nattliv fanns det en ställe han och andra homosexuella fick lära sig att undvika. Ja, det finns det ju alltid ställen man inte går. Det är lite som att vara en tjej med kort kjord, liksom, och det är mörkt. Gå inte där för då blir du våldtagen och du får skylla dig själv. Det kunde väl vara liksom, i början när jag började gå ut väldigt tidigt då på olika ställen för att ställa sig till kåren som var en stor festlokal egentligen. Ja, det var det för själv som ordnade klubbkvällar skulle vi väl säga idag då var det ju fest för slutna sällskap och det var bland det första jag gjorde och gick på sant. och det var väldigt roligt för det var en helt ny värld och roligt och bra musik och knäppa människor och, ja. Vi visste ju liksom var man kunde hitta sina meningsmotståndare eller människor som inte var som vi Homosexuella vid den tiden hade ju en träffpunkt på koren i Göteborg där de hade fester. Men där var det liksom folk som sa tänk nu dig för när du går härifrån. Liksom. Gå på de stora gatorna, gå liksom helst inte själv och liksom, jag skulle ta en nattbuss hem och allt sånt där. För att folk visste att ja, ah, där är det liksom gayfest och då... Dras en viss typ av människor till sådana ställen och vill bara slås och slå rättare sagt. Vi stormade ju hela lokalen och så sprang man in och slogs. Och det... Sen får man ju se det också att lite grann, det var inte lika rått på den tiden heller. Alltså visst det fanns folk som blev sparkade när de låg ner av vissa men det handlar om att man slog folk på käften. Och så var det bra, men så bra med det. Det var inte Det, det alltså råa, totalt hämningslösa våldet som man ser idag. Det, vi var våldsverkare, och det sticker jag under stol med, Men vi betedde oss inte på samma sätt som man gör idag. Men vi slogs. De flesta anmälde inte. För att det sen har upp oss så jävla mycket stryk, så de har ju skiträdda... Man blev ju skiträdd för det Och sen skämdes folk Jag vill inte gå och anmäla och säga att jag är homosexuell Och gick där på den gatan Eller i den parken där det går homosexuella Eller var det nu var Jag vill inte överhuvudtaget Att det ska fram att jag är homosexuell liksom. Det vet ju dem om Det är lätta offer Att få till Och lura fram Eller vad man nu vill göra och från det fascistiska Paraguay till Sverige där idag det nazistiska Nordiska rikspartiet har haft möte i Stockholm. Ett femtio-tal unga nationalsocialister kom till mötet i medborgarhuset i Stockholm för att lyssna till partiordföranden Assar Oredsson. Under 1984 märker Nordiska rikspartiet av en framgångsvåg. Bara fyra dagar efter brandbomben mot KPMLR håller Göran Oredsson, som ofta går under sitt andra namn Assar Oredsson i media– Tal till partiets unga medlemmar. Och hans budskap, ja det var det välkända nationalsocialistiska och en uppmaning till de unga i Sverige att följa med den väckelsevåg för nationalsocialismen som ordets nuanser går över Sverige. Säg till er ungdomar i Nordiska Rikspartiet att er tid är inne. Världen har återvaknat. Nationalsocialismen är spigad. Och den och vänta på Sjörefest. Ingen som är på mötet anar då att Nordiska rikspartiet- har mindre än ett och ett halvt år kvar- innan dess unga medlemmar ställs inför rätta för ytterligare en mordbrand. Hot, trakasserier mot såväl Hagejejert som meningsmotståndare. Ett stort antal misshandelsfall och så mord på en homosexuell man. Rättegångarna har benämnt som unika och innebär i praktiken- slutet för Nordiska rikspartiet. Jag följer inte med till Växjö och jag kommer inte ihåg om jag hade en inplanerad resa någon annanstans så hade redan köpt flygbiljetter. Jag har tänkt på det där, jag kommer inte riktigt då. Jag följer inte med till Växjö, och det är jag bara glad för. Dagens eko. Omkring ett dussin nynazister från Nordiska rikspartiet, NRP, har i nära sex timmar belägrats på Växjö järnvägsstation. Nynazisterna låste in sig på toaletterna på centralen sedan de jagats från ett torgmöte av hundratals arga Växjöbo. Nyna aktiviteter ökar också under 1985. Den 15 april håller Vänsterpartiet kommunisterna sin valupptakt i Växjö. Partiledaren Lars Werner talar inför ditresta partimedlemmar på torget. Det mötet slutar på utsatt tid. VPKs demonstrationstillstånd löper ut 12.45. 15 minuter senare, klockan 13.00, har polisen beviljat NRP- demonstrationstillstånd bara några hundra meter från där Lars Werner stått. Vi har polismästare Bo Lind förklara sitt beslut i SVTs rapport. Och de fick alltså tillstånd att stå på gavlen. De blev hänvisade en plats ganska avsides bakom en kiosk och under några träd. Ja, men varför precis klockan ett? Hade de inte kunnat få tillstånd klockan två eller klockan tre? Då kanske aldrig det här hade hänt. Ja, det vet man ju inte. Men det var en tidsskillnad på en kvart mellan demonstrationerna och det var ett avstånd... Det var olika platser på honom. Men hade ni inte ändå kunnat förutse att någonting sånt här skulle kunna hända? Vi hade räknat med viss strul och vi hade en extra polisförstärkning. Nu blev det nästan en underställning. Ja, det hade vi inte räknat med och det kunde vi inte heller utgå ifrån att det skulle uppkomma. Det kunde ha slutat väldigt illa. Och framförallt så var det ju personalen på SJ som lyckades låsa in de här gammarna så att de verkligen klarade sig för annars hade de inte klarat sig. Du tror inte det? Nej, alltså det var ju, det var ju alltså riktigt farlig stämning alltså. Fotograf Hans Runesson. Det är han som har tagit den klassiska bilden. Utsedd i förra århundradets svenska nyhetsbild. Bilden tas ögonblicket innan en äldre tant slår sin handväska med ursin i min mot en renrakad nazist i bomberjacka och kängor. Händelsen utspelas bara några minuter efter att NRPs demonstration avbryts av uppretade människor i Växjö. De här killarna har ju alltså, alltså tusen personer efter sig hasarna jagande så att säga ifrån torget ned mot stationen och där ifrån det här havet av människor kommer, kommer kvinnan här och, och, och gör det här som hon gör så att säga va. Tusentals uppretade Växjöbor tryckte på, polisavspärrningarna bröts, sen var slagsmålet i full gång och minst en blev allvarligt skadad. Det var ju liksom Växjöborna som sa ifrån, så det var, det var ju den man minst anade som kom plötsligt dig på Blinrock. Nere på järnvägsstationen tar sig några av NRP-medlemmarna in på toaletterna och låser in sig. Vi har VPKs kommunfullmäktige ledamot, Lennart Wärmby. Och nu så sitter då de här NRP-erna inspelade på toaletterna här. Och det samlas massa folk runt järnvägsstationen. Och jag tycker alltså att Växjöborna här klart har visat sin avgift för rasism och fascism och nazism. Går det för långt nu, tycker du? Nej, för långt. Vi har markerat det vi vill ha sagt, anser jag, Det är ingen poäng med detta. Slutet kan alltså bli att det är en 5, 10, 15, kanske någonting runt i här lokalen. Sen tar polisen ut dem, för det måste de göra förr eller senare. Och sen går de här 5, 10 personerna, eller 15 till attack. Och så blir de arresterade. Vad satan ska demokratiska krafter sitta i, i finkan för när vi har fått sagt det vi ville ha sagt. Va? Jag tycker alltså att det är lite korttänkt av kamraterna här att stå och... och, och. Offra, offra sig. Du är rädd för att de kommer lyncha de här personerna? Nej, lyncha. Men de vill ge dem ett rejält kokstryk. Det är fullt förståeligt, va? I det här läget har Håkan Runesson bråttom. Han måste framkalla bilderna och få iväg dem till Dagens Nyheter. Det är först i mörkrummet. Han ser hur bra bilden blivit. Och så tittar man mot en lampa och ser man en par Jag har ju den. Runesson skrev texten när han fick se de här bilderna. Han gick in i mörkrummet och... Jag fick se bilden och han sa det att... Du har tagit århundradets bild. Det blev det också? Ja. Bilden har bland många blivit en symbol för civilkurage och kamp mot nazism. I tv var våldsamheten i Växjö första nyhet i både Rapport och Aktuellt. Magasinet gjorde hela sitt program från Växjö dagarna efteråt. Och nazismen var, våren 1985, ett av Sveriges hetaste samtalsämnen. För oss i NRP på den tiden... –så var Växjö den värsta succén. Alltså. Vi fick så många medlemmar. För första gången så kunde de se hur nazisterna såg ut. De var inga monster med, med, med, med horn i, röda horn i pannan. Liksom. Och folk tyckte att de, vi var balla. Så vi växte som fan. När folk hade sett det på tv? Då. Ja. Flera av de drygt tiotalet NRP-medlemmar som varit i Växjö kom från Göteborg– Framgångarna som den lokala avdelningen nu ordnat gjorde partiledaren Göran Ordet rådvill, rådvil, menar Håkan Håkansson. Att man syntes och växte var bra. Men att man krossade fönster och kastade brandbomber var Ordet mindre nöjd med, anser Håkan Håkansson. Det blev dålig press. Ordet gillade inte sådana här eh, skitartiklar och prula. Alltså han, han tyckte att man födde man kommunisten och så vidare genom att, att, att, att ge dem någonting att skriva om. Mindre än tre veckor senare får Håkan Håkansson och Staffan Winlöv därför ett uppdrag. Staffan Winlöv får ett samtal från Orison och säger att ni måste åka ner och få ordning på Göteborgsavdelningen för där de håller på med för mycket prylar. Liksom. Olagligheter helt enkelt. Staffan Winlöv har blivit rikskändis i samband med Växjö demonstrationerna och det var just RAGs ledare, Staffan Wienlöf, som arrangerade det uppmärksammade mötet i Växjö i helgen. Ett möte som ledde till öppet slags mål mellan nynazister och upprättade Växjöbor. Idag är ledaren Staffan Wienlöf tillbaka på sin arbetsplats i Stockholm. Han är 20 år gammal och bland annat klassad som säkerhetsrisk av ÖB efter att ha blivit sparkad från kustjägarna. Varför gick du med i NRP? Ja, det är en fråga som har ställt mig själv många gånger, men... Den största anledningen är att jag är född på landsbygden. Jag har börjat växa upp i naturen, älskar naturen, hembygden. Och till slut har jag ut i landet, älska mitt land. Men är det inte svårt att tala för en politik vars förebild lett utrota sex miljoner människor? Jo, det är väldigt svårt idag eftersom det finns så pass många fördomar mot oss. Men eh, vi ska komma ihåg det att Moska Rikspartiet har ingenting med utrotningen som det att göra. Staffan Winlöf var tredje man inom Nordiska rikspartiet. Han var, jag tror, om han kallades för ungdomsledare eller vad det nu var för någonting. Det vill säga eh, Göran Orisson som nummer ett, Vera Orisson som nummer två och Staffan Winlöf som nummer tre. Vi står alltså inte för någon terror, terrorvåld i samhället eller någon utrotning eller något sånt där, utan vi jobbar helt lagligt och eh, sätter värde på alla, alla folkslag och alla människors värde. Tillsammans åker nu Håkan Håkansson och Staffan Winlöv till Göteborg för att få ordning på lokalavdelningen. Vi var så duktiga. Vi höll eller bra möten och sånt här man jag, alltså, jag skulle aldrig hålla ett sånt här möte idag. Men, men vi var, vi var kan man säga, effektiva där på dagen. Alltså, sen kom vi hem till någon kille i någon skum, skum Jag kommer inte ihåg vem det var. Och då började det supas och sen, blev det, och sen följde man bara med alltså. Natten mot 5 maj 1985. En 56-årig man kör. I bilen ytterligare fem NRP-medlemmar. Alla mellan 17 och 21 år gamla. Fulla och nu med en tomflaska de helt bensin i. Tygtrasan nerstoppad. Tändaren redo. I bilen så bestämmer vi vad vi ska göra, ja. 56-åringen stannar bilen en bit från Vänsterpartiet kommunisternas lokal på hissingen i Göteborg. Vi hade ju så här, när vi stod där utanför den här eh, Vänsterpartiets partilokal, då hade vi redan bestämt oss för att alla skulle vara med. Det ska ingen vara i, ingen vara i att så Egentligen hade ju allting kunnat ha gjorts av en människa, men istället så hade vi en för varje uppgift. Eh, och min uppgift var att tända eld på, på, på trasan i, i Molotov-cocktailen. En av de fem var med- året innan vid attentatet- mot Röda Stjärnans bokhandel. Den här gången ska det bli större effekt. Flaskan är nästan dubbelt så stor- och nu har man övat. Nu börjar man med att kasta en sten- som krossar rutan- innan bensinbomben antänds. Så kastar han in stenen- eh, så tände jag på- trasan- och så kastade... In tog Och sen sprang vi till bilen och åkte därifrån. Det var ju väldigt stor risk att elden hade tagit sig och eh, tagit eh, hela fastigheten. Eh, och det är en ganska lång byggnadsdel som hade kunnat bli övertänd. Och det hade inte gått, behövt gå särskilt många minuter utan att man hade fått en övertändning i hela huset. Mats Pilhem kommer till VPKs lokal mitt i natten. 1985 var Mats Pilhem ordförande för VPKs lokalorganisation- och larmades som en av de första. Det var nog mer sot än brandskador i lokalen egentligen- och eh, några eldhärdar som hade, där elden hade fått fäste. Huset består av en stenvåning i botten där VPKs lokal är- och så två trävåningar ovanpå. Där låg flera familjer och sov när Håkan Håkansson och hans NRP-kollegor- –kastar in sin bomb. Det blir väldigt tydligt i brandrättgången också– –när en ja, titeliberant brandingenjör eller något liknande– som –vittnade till och styrkte den uppfattningen– –att det var bara fråga om minuter– –innan byggnaden kunde varit övertänd. Rubriceringen blir mordbrand. Men flera av de åtalade menar att de aldrig tänkte på– –att det kunde innebära fara för någons liv– Samtidigt vittnar Håkan som både då och nu att han tänkte på säkerheten. Jag förvisade mig om att det fanns en brandstation i närheten för jag ville inte att människor skulle bli skadade. De andra åtalade minns ingen diskussion om någon brandstation. I rätten menade 56-åringen att han trodde att det var ett rivningshus. Någon annan sa att man trodde att det var kontor på ovanvåningen. Men Håkan sån minns tydligt att de pratade om brandstationen. Jag kommer alldeles utmärkt ihåg den diskussionen. och det, det var jag som tog initiativ till den att det skulle vara en brandstation i närheten och inga skulle skadas. Så var det? Så var det och det var ingen som sa emot mig. Och då, då svängde... För att jag begärde och se den brandstationen. De sa att den ligger i närheten. Då, då, då gjorde han en ursväng. Och så åkte han till brandstationen så jag fick se den. Så visste, och det, det, gav, det, gav mig, det var ingen annan som sa någonting just om, om, om det ämnet. Men jag, jag tror att, att de, de andra känner lugn också. Alltså vi, det var ju inte gäng mördare. Vi är obstinata ungdomar på fyllan liksom. Det, det är lite grann så jag ser det. Då är man inte bara dum utan då är man rent eh, oförståndig med att hantera andra människors liv. Eh, när man ändå tycker att man ska kasta in en brandbomb i en lokal eh, som eh, man vet att det bor människor både ovanför och vid sidan om. Då har man gjort en kalkyl och då har man gjort det medvetet och då kommer saken i ett helt annat skede. I rättegången framkommer det att en ambulans råkar passera bara några minuter efter brandbommens detonering. Personalen larmar och lyckas släcka det mesta innan brandförsvaret anländer. En lycklig slump och en rådig ambulanspersonal avvärdar en hotande katastrof. Men Håkan Håkansson menar nu att man faktiskt försäkrade sig om att branden inte spridit sig direkt efter själva dådet. 56-åringen kör nämligen tillbaka. Vi åker och sen åker och kollar runt. Så att se. Och han, han meddelar oss att, att det är stor skada- men att huset typ inte brinner ner. och så Allt det här borde vi egentligen ha sagt- va? men vi var ju snovalpar. Hade, då hade kanske rätt liksom rätten fattat att vi, alltså vi var ju inga mördare på det sättet. Jag vet inte. Efter den våldsamma helgen ångrar sig Staffan Winlöf och Håkan Håkansson. På tåget hem pratade jag och Staffan om det här. Så sa han så här att... Det här är en engångsgrej, det här ska vi inte göra mera. Nu ska vi vara seriösa liksom. Så låg det till. Ja, för ni hade egentligen gjort precis tvärtom mot vad Göran Oredsson hade bättre göra, eller hur? Ja. Han hade, inte, han hade inte gjort något som helst order om att vi skulle åka ner och göra bort oss i Göteborg. Verkligen inte. Det som till slut får nazistvågen i Göteborg att kulminera är ett mord. Fram till nu har, mycket tack vare tur och oskicklighet, ingen person skadats allvarligt av NRP och RAGs framfart. Men i november 1985 sker ett mord som kommer innebära slutet för hela Nordiska rikspartiet. Då var det väl liksom mer att då blev man ju rädd. För då var det, det var ju som makabert. Det var ju nästan som en film. Sådana här liksom skräckfilm på tv. Liksom. Precis som i Stockholm två år tidigare- är offret en homosexuell man. Och även denna gång har mordet skett- under brutala former. Men när Peter läser om mordet i tidningarna- så står det ingenstans om något motiv. Så när ett mord av den här kaliben också- som är alltså väldigt bestarligt egentligen- alltså övervåld och han var ju- de slog ju honom med, med, en telefon. Och sen började de hugga i honom. Och sen skulle de elda upp allting. Och Jag tyckte också att rapporteringen var. Det var som. Vilket. Ja, men det var som tre gubbar hade varit ute och, och druckit. Och sen hade de gått hem till en av dem. Och sen så hade. De huggde ihjäl den här tredje mannen utan att man riktigt fattade varför för en efteråt. Då hade ju de unga killarna då hämtat att den här äldre mannen hade börjat tafsa på en av dem. De båda männen som erkänner mordet på den 62 årige mannen i Göteborg 29 oktober 1985 säger då att allt började med att han tafsade på en av dem. Det handlar om en 18-åring och en 20-åring med kopplingar till NRP och RAG i Göteborg. Den 62-årige mannen träffar dem på en ölhall och 20-åringen säger i förhören att de träffats 30 trettiotal gånger förut. Han bjuder de yngre personerna på öl och vin. Sen går alla tre hem till 62-åringen och somnar. Sen påstår 20-åringen att han vaknar av att han blir tafsad på under sitt täcke av den äldre mannen. Han svarar då med att slå ett knytnävslag mot mannen- och sen tar på sig sina kängor för att fortsätta misshandeln med sparkar. Han får hjälp av 18-åringen som också vaknat. De lämnar lägenheten men återvänder några timmar senare- och hugger då ihjäl offret med flera knivhugg. 18-åringen erkänner att han haft en bajonettliknande kniv- och 20-åringen erkänner att han haft en morakniv- och att han huggit in så djupt i den då försvarslöse mannens bröst- –att den fastnade vid ett tillfälle. Ja, det är också det som kännetecknar många av de här fallen– eh, –just när det gäller mord på homosexuella. Att man hittar stunder att det få får besinningslöst övergående. Helene Löv har i sin forskning stött på flera fall av nazistiskt våld mot homosexuella. Och det finns olika mönster som upprepas, menar hon. Man hävdar att man blir provocerad, tafsad på eller... Eh fått någon form av verbal invit- eller någon har sagt någonting- eller att man har förstått att den här personen är homosexuell- och att de då närmar sig. Det, det, det är liksom en sorts genomgående tema. Göteborgspolisen får, tack vare flera vittnen- ett mycket bra signalement att gå efter- och kan kortar på gripa de båda männen som erkänner. När man griper gärningsmannen här- så börjar man naturligtvis i beslag och annat att nysta vidare och komma vidare i den här gruppen. Och polisen gör successivt olika tillslag och griper ett ganska stort antal aktivister på en rad håll i landet. Alltså det, det handlar inte bara om Göteborg, vi har ju också rättegångar i andra delar av Sverige. Och Man rullar upp hela den här världen och sen så får vi ju då rapporter om att de börjar ta in en efter en. I Stockholm nås Håkan Håkansson av oroande nyheter under hösten 1985. Och då går jag vänta. väntar. Som länssekreterare för Stockholmsavdelningen och RAG-aktivist har Håkan Håkansson en hög profil. Och det dröjer inte länge innan polisen spårar upp honom och för honom till Göteborg där han förhörs. Så vi, jag blev ju tagen faktiskt den 13 december på Lucia- 1985 och fick sitta två månader i häkte. Tre personer har begärts häktade och två har anhållits i Göteborg för mordbränder och olaga hot. Och nu har även säkerhetspolisen lagts i utredningen. Flera av de fem har inte bara erkänt brotten utan också att de är medlemmar av det nynazistiska nordiska rikspartiet. En av förförsledarna sa att ni får tänka på att det här är 1900-talets viktigaste rättegång. Och det är inte så bra att säga till en snovalp som sitter och blir stolt. va? Men, men det tyckte han. Jag, jag har aldrig tyckt att vår rättegång och det som hände har varit så jävla speciell. Men i media får nyheterna om de gripna NRP-medlemmarna stort utrymme. Både Aktuellt och Rapport gör långa inslag och i DN och Aftonbladet kallar man dem åtalare för nazistligan. Expressen skriver om ny nazister och har en bild på Hagge som håller upp ett av alla hot som skickats mot honom. Det är utklippta tidningsbokstäver med texten... Räkna dina dagar, Hagge. Du är en död man. Några av de som sitter hos polisen har erkänt- och dessutom sagt att de är medlemmar- i det nazistiska nordiska rikspartiet. Och det gör att Säpo intresserar sig för fallet. Säpo har kommit in först på slutet av polisutredningen- och Torsten Björkhede, säpochef chef i Göteborg- ger i rapportsintervju- intryck av att vara osäker på nazistgrupperingens verksamhet. Jag tycker det är rätt skrämmande att man är beredd att ta till sådana här metoder för att nå politiska syften om det nu är så. 15 januari 1986 börjar det som kommer att kallas huvudförhandlingen för nazisträttegångarna i Göteborg. Och det är historiska förhandlingar som kommer att äga rum. Det är den största rättsprocessen sedan andra världskriget mot organiserade nationalsocialister. I Sverige? Ja, i Sverige. Mm. Den är fortfarande den största man ser sammantaget. Därför att vad vi talar om här talar vi om en serie rättegångar på en rad olika platser i Sverige som då blir... Följden av att man ystar upp den här härvan, vilket gör att totalt sett så är det här den största rättsprocessen sedan kriget. Under ett sällan skådad säkerhetspådrag fördes idag de anklagade i det så kallade nazistmålet i domstolen Göteborg. De sju anklagas för hot mot en rad människor och skadegörelse. Vad rättegången själva det var. Ångest, ångest, ångest. Alltså, det var sånt helvete. Den tärde mig som fan. Rättssalen var fyllt i sista plats idag och kommer väl att vara så de fyra dagar som rättegången väntas pågå. Ni målas ut i, i media som uh, sex, de sex personerna i nazistligan. Hur känns det att vara en av de sex personerna i nazistligan och sitta där? Liksom? Jag var snobbrungig och var stolt på den tiden. Det var vi. Eftersom äh, det, det, det ligger lite grann i sakens natur när du är en liten snorunge, obstinat och allting och egentligen söker äh, de vuxnas uppmärksamhet och får det i 180, självklart blir man nöjd. K kombinerat med en känsla av djup alltså. Det är ja, här konstigt. Ja, den här stoltheten om man liksom skulle sätta in min dad på... på, på, på 24, mitt dygn på 24 timmar då, då, då skulle det vara ångest i 23 och kanske en timme stolthet va mm. ångesten övervinner allt under förhandlingarna idag berättade till exempel en av de åtalade om hur han var med om att en natt i maj förra året kastade en bensinbomb mot VPKs lokaler i det här huset på Hissingen i Göteborg. lägenhet Novan låg flera människor och så. De flesta av de åtalade i det som kallas för huvudrättegången, där Håkan Håkansson alltså ingår, erkänner gärningarna. Håkan Håkansson är en av dem som nu berättar. Jag har alltid stått för det. varje gång jag har skrivit någon artikel eller vad fan jag har gjort det, om det är NLP-pressen eller vad fan det är i byggnadsarbetet. Jag, jag har alltid skrivit under mig mitt riktiga namn. Jag hatar folk som håller på och larvar sig liksom. och inte står för vad fan de gör. Ska jag då sitta och skylla på, som, som jag märkte då många har gjort, skylla på Orison eller skylla på Polarna eller sådana. sånt här? Alltså det, jag tycker det är så jävla fekt. Men är man en man, och kvinna också, vilket jag inte är, men liksom är man en man så får man för fan stå för vad fan man gör alltså. Även fast man senare som jag då, som jag har ett ytterligt exempel på va? kommer på att det där var ju helt uppåt väggarna. Det var ju helt fel det jag gjorde. Så får jag fan stå för det. Är det därför du tackar jag till den här intervjun med? Ja, det är det. Du håller inte igen verkar så. Inte ett jävla dugg. Så jag hade ju gärna åkt dit ner ändå. Vad tror du att du hade åstadkommit då? Stöd. Inget annat. Mm. Moraliskt stöd alltså. Ja. Vera Oredsson var partiledare för Nordiska rikspartiet 1975-1978. Och hade hon fått bestämma hade stödet till de åtalade i Göteborg varit större. Men 1986 var hennes make Göran Oredsson återigen partiledare. Men nu ville inte Göran göra. Men vi diskuterade aldrig. Varför inte? Nej, han var ju ledare så att man skulle diskutera det. <laughs> Samtidigt så var ni gifta och då pratar man ju om det mest eller? Ja, visst vi pratar ju om det där men vi hade ju, annat, vi hade ju andra bekymmer också ekonomiska då just så att, så att det var ju andra saker vi diskuterade. Kopplingen mellan dåden och Nordiska rikspartiet är hela tiden omdiskuterade. Ett uttalande blev omtalat i början av rättegångarna. Den 22-åring som varit med vid båda mordbränderna- säger att attentaten varit sanktionerade av NRP. Han sa också vid förhören idag att mordbrand, olaga hot och skadegörelse- var sanktionerat av Nordiska Rikspartiets ledning- men att man fick se upp som man inte åkte fast. I ett radioprogram efter rättegångarna tillbakavisar visar Göran Oredsson anklagelserna. Så det är det en väldigt svårt anklagelse att sitta och påstå att- vi, min hustru och jag, har uppmanat några att förfölja några andra människor, för det har vi aldrig gjort. Och kommer heller aldrig att göra det. Vid rättegången idag kom det fram från den här... ...att han har fått blivit uppmanad alldeles klart ifrån den här familjens tidning, Noris Kamp. Att de namn som de sätter in i tidningen, det betyder ring och trakassera, förfölj dem så mycket ni vill. Vilket inte betyder... Det är en sån där fråga där ord alltid kommer att stå mot ord. Polisen ledde aldrig bevis att NRP hade brottsliga kopplingar till dåden. Och i sin forskning har Helene Löv inte heller hittat några dokument som bevisar att NRP stödde våldshandlingarna som riksaktionsgrupperna utförde. Nej, jag har inte funnits något bevis för hur det var i det material jag har sett. Det är mycket möjligt så att det kan finnas annat material som kommer att visa en helt annan bild. Så, sådana möjligheter finns ju änden, Eller plötsligt att de som då var inblandade plockar fram saker och ting som, som visar en helt annan bild. Det, det vet man ju aldrig. Det blev fällande domar mot samtliga sju åtalade i den så kallade nazisträttegången i Göteborg idag. Det hårdaste straffet, tre års fängelse, fick den man som utpekats som ledare för nynazisterna. I domen finns några intressanta formuleringar kring de åtalades ideologiska övertygelse. För samtidigt som rätten inte ska döma någon för sin åsikt, den svenska åsiktsfriheten är viktig i vår demokrati, så kan man heller inte bortse från att åsikterna här spelat roll för de brott som begåtts. Det menar i alla fall rättens ordförande Thomas Huldén som dömde i tre av rättegångarna. Jag har ju av närmast en slump kommit att sitta i tre rättegångar nu som har eh, handlat om Nordiska rikspartiet. För min del så började det i första rättegången som var i, december, i oktober. Och eh, då var det ett gäng som hade dragit omkring i Rosenlund och Haga och, och andra långatan. Och slagit ner folk. Det var inte mindre än tre misshandelstillfällen- på samma kväll i snabbföljd. Och det som utmärkte de som hade blivit nedslagna det var att de inte gillades av gänget. Den ene var homosexuell, den andra var pornografieägare, Den tredje trodde ha varit misstänkt för att ha varit knarkare. Och det ledde tankarna till vad som hände i Tyskland på 30-talet. Får jag läsa innan till lite grann Thomas innan du fortsätter? Ja. Journalisten Lennart Persson läser en av tingsrättsdomarna. Det här ledde tankarna till sådana hänsynslösa yttringar som föregick nazismens maktövertagande i Tyskland före andra världskriget. Det är därför nödvändigt att samhället med kraft reagerar mot sådana våldshandlingar. Tycker du att samhället gör det tillräckligt? Det är en avvägning över hur pass hårt man ska gå fram. Jag tror att man ska verkligen akta sig för att vara vare sig för sträng eller för mild i sammanhanget. Och det är också unikt och det är lite märkligt att inte de domarna plockas fram från den här diskussionen är ständig och konstant. Ja, för det är lite å ena sidan och å andra sidan. Ja, alltså, precis. Alltså det, man, vi dömer dem på grund av deras ja, gärningar, absolut. Men, men man måste också se gärningarna i skenet av. Precis. Det, det är egentligen väldigt intressant. Det resonemang som, som handlar om demokratins yttersta gräns i de här domarna som jag tycker borde ha väckt mycket mer debatt och diskussion och också blivit en del av den senare diskussionen som, som är konstant ständigt för, oavsett om det gäller de här eller om det gäller andra former av grupperingar. Det som ändå gör att vi kan höra rättens ordförande Thomas Holdén resonera kring hur man dömde då, 1986, är tack vare ett då helt nytt radioformat. Ett debattprogram i Göteborgs lokalradio där Helene Löv var en av drygt 30 inbjudna gäster. I studion har man lyckats få in kommunister, historiker, debattörer, offer för Göteborgs nazisternas trakasserier och överlevande judar från koncentrationsläger tillsammans med uttalade nazister som Makan Oredson och sen av de dömda i rättegångarna. Ja, det är ja jag minns det. Jag kommer aldrig glömma detta radioprogram så länge jag lever. Det här fick jag reda på först efteråt. Men det var, fanns alltså be, be, beväpnade Säpo-män inne i studion och kontrollrummet och i lokaler för att de var rädda för attentat mot det här programmet. Programledaren Lennart Persson. Att någon skulle vara nazist var ju det var ju otänkbart. Och här kom det helt plötsligt unga människor som kallade sig för nationalsocialister. Det var ju, för, för mig och jag tror att min generation var det nästan obegripligt. Det var ju en, en en dramatisk förändring i historien. Så att det här ville vi spegla. Vad sa ni internt då, när vi började prata om vilka ni skulle bjuda in till det här programmet? Ja Det var ju de här Göran Assar och Vera Oritsson som var ledarna för det nordiska rikspartiet på den tiden. Och de var ju aldrig med någonstans utan de fanns ju bara som någon slags skuggfigurer och, och sådär. Så vi tog ju kontakt med dem. Och det var ju väldigt motvilliga till att vara med i media. För media var ju en del av den judiska konspirationen och sådär, enligt deras sätt att se. Sätta sig bland en massa antagonister, det var inte så roligt, precis. Mera oreddsån kommer ihåg debatten med obehag. Det blev en tuff kväll. Och som jude där, som kallar mig för eh, hora. Och, och eh, det, var inte, det var ingen trevlig debatt, det var det inte. Vad var det som gjorde att ni tackade ja till den här debatten? Ja, vi skulle väl på något sätt uh, yttra oss om det där. Och så var de ju inträget att komma. Och så sa jag det. Ja, då får ni betala hotell om resa och mat och allting. Så att vi trodde ju att vi skulle komma undan med det. vet Nej, det gör vi inte Men ni gjorde dem. <laughs> och då fick man ju hålla sitt ord också. <laughs> God kväll, det här är Radio Göteborg med en extra sändning en repris av vårt debattprogram Kanal 4 från i onsdags Kanal 4 handlade då om nazismen i Sverige ett program som fick stor uppmärksamhet De här satt ju tillsammans och sen så vill jag minna att vi mitt emot Vera och Göran Assar Odesson hade vi Israel Rosenfelt och vi hade Ingrid Segersrätt-Wiberg vi hade professor Jörgen Weibull Det fanns naturligtvis en dramaturgi kring det att, att de som var mest polariserade, skulle kunna sitta mitt i varandra och se varandra i ögonen. Och det hör man ju också i programmet att han, Israel Rosenfeld, när han, han ser i hennes ögon- så väcker det välja starka känslor hos honom. Ja, kanal 4 är alltså det här, och idag ska det alltså handla om nazismen. Och skälet till att vi gör den här debatten är naturligtvis den uppmärksamhet- som har varit kring nynazismen i Sverige- i samband då med rättegångarna här i Göteborg. Telefontärren mot Hage Geigert, Ingrid segersrätt Viberg med flera. Mordbränder mot vänsterpartiers lokaler och så, vidare och så vidare. Sen ber Lennart Persson Vera Oredsson att berätta om hur hon upplevde det- när hon hörde Adolf Hitler tala 1938. Vera som då bor i Tyskland var då själv med i Hitlerjugend. Ja, det var inte bara när fyren talare utan hela den sociala uppbyggnad- som följde med detta gav ju en glädje genom oss som går inte att beskriva- och eh, samhörigheten mellan ungdomarna och festligheterna, musiken och naturligtvis Hitler själv. Det var ju någonting som var så fantastiskt så det går inte att återge i en studio. En av personerna i studion är Israel Rosenfeldt. I kontrast mot Vera Oretssons beskrivning av nazityskland på 30-talet får Rosenfeldt berätta om hur han fördes bort från sin familj. Då jag har varit väldigt ung. Min pappa tvär orkade inte med. Då han har han skickat mig att häm hämta ett bröd och de kom tyskarna och tagit mig och på, en, på en lastbil. Och jag har inte sett mig. <tryck> <tryck> När hela din familj, din ja, mamma, ja, din pappa, ja, ja, dina ja, sju syskon har ja, ja, dödats i koncentrationslägret ja, ja, i gaskamren Det är nazismen för dig Det är nazismen, ja. Fler judar kan beskriva liknande upplevelser i programmet. Många reagerar då på hur framförallt Vera tar emot de här vittnesmålen. Inte minst journalisten Lars-Olof Hjärta. Den kvinna som sitter och småskrattar eller kanske hånflinar åt alla de fruktansvärda vittnesmål som vi har fått höra här. Två fullvuxna människor sitter alltså och, och, och både flinar och de är mer eller mindre att de liksom... Ja, jag vet inte jag ska uttrycka det. Men, men, finns det bland er alla ett sånt väldigt hat mot... Ja, äh, ja, ja. Vad sa du? Därför att de var så överdrivna. Vittnesmålen om förintelsen? Ja, just det. De var fullständigt överdrivna. Och så sen så när man läser vissa artiklar som judarna uttalar sig och man sätter sig in i det så tänker man ju så här det är, finns inga möjligheter att, att, att det förekom. Men Vera, vi pratar ju om att människor här i debatten tycker att du honler, och du säger att du hånler för att du tycker att människorna är överdrev. Jag vet egentligen jag hon log. Det, det, det, det kanske är deras sätt att tolka mitt ansiktsuttryck. Men tycker du fortfarande idag att när människor pratar, människor som säger sig upplevt, människor som har upplevt koncentrationsläger, tycker du fortfarande att de överdriver? Det gör jag, absolut. Men erkänner du att det fanns en medveten, medveten utrotning av en, en folkras? Skandigt. Nej, det fanns det inte. Det fanns ingen ljudförbörjelse? Jo, det fanns det, men inte utrotning. Kort tillägg. Längd. Du ja. är jävligt Vilka? förbannad, dumt, inte mera. Israel. I radio kan man höra, heller värde. Du är dumt, inte mera. Du har ingen hjärta, ingen skalle. Det är Israel Rosenfelt vi har igen. Vera har påstått att hans historia om hur han förlorat hela sin familj är överdriven. Ja, det är ingen vittnesbörd, det är lögn. Är det lögn och Och nu brister det för Rosenfeldt som nu börjar röra sig i lokalen. Israel, du måste vara tyst för så han får nu gå ut härifrån. ja Sitt kvar, ja. sitt kvar. Kände du att du hade kontroll under hela tiden? Nej. Han, jag vill, min minnesbild är ju att Israel Rosenfeldt vid något tillfälle reser sig upp och då tror jag att han ska gå och hoppa på. De här sistledarna Och det tror också Ingrid att wiberg och Jörgen Weibel Så att de kastar sig över Israel Åsefeldt och håller i honom rent fysiskt. Israel, nu får du sätta dig ner. Nu får du sätta dig ner Israel. Det var alltså bilder ifrån koncentrationsläget som Israel visade för Vera och Göran och Oredsson. Men Israel, snälla, snälla väl, kan inte du vara tyst ett tag? Annars får du faktiskt gå ut härifrån förstår du. Det är ju inte att det blev väldigt underhållande och bra radio, det kan man väl tänka mig att det blev så att säga, men, men det var en surrealistisk upplevelse att sitta i studio. Under ungefär 5-10 minuter av de här två, nästan två timmarna alltså, så hamnar debatten i ett läge där man börjar diskutera huruvida ljuderförintelsen har ägt rum. Ja, precis. Det, det är det ju sådana där saker så att säga, som, som för mig vill ha kommit absurditet att man sitter och diskuterar om förintelsen är rum eller inte i in en radiodebatten. Då kommer var... man tänka sig att NRP är väldigt nöjda med hur det låter. Ja, självklart. Tack det är vårt slut. Kanal 4 är tillbaka nästa onsdag igen med ett helt nytt ämne. Tack sen ni ha. Ni vill ju dels åstadkomma ett häftigt radioprogram, med en brännande debatt. Det måste man väl säga att ni lyckades med. Håller alla med om det? Ja, det tror jag att alla tyckte att det var ett, ett otroligt intensivt radioprogram. Sen tror jag på redaktionen och på stationen och radiostationen att det fanns de som tyckte att vi inte skulle släppa fram dem här och att det var att det gynnar dem och sådär. Och det... Den debatten får man ju ha, men vi, vi hade bestämt oss innan- för att vi skulle ta debatten med dem och ha dem med i programmet. Det var svårt att höra det, det, det Är det jobbigt att lyssna på din, på din mans röst? Ja, det är en längtan naturligtvis. Saknar jag nog oerhört. Vera Oredson lyssnar på sändningen från 7 februari 1986. Rösten tillhör mannen som hon var gift med i 48 år och som nu, när intervjun görs, varit död i nästan fyra år. Han hade sån underbar humor. Han tog humor. Det är tack vare humor som han kunde överleva. Till exempel så kan jag nämna ett exempel. Det ringde från Göteborg. Så var det några killar som sa, nu kommer vi att slå ihjäl dig i Göteborg men vi är på väg till Strängnäs. Så ja, man kör försiktigt, det är halt så. Så han kunde ta folk på det viset. Vera som beskriver äktenskapet som en dröm. Ja, efter att hon trott att både hon och Göran skulle mista livet utanför folkets hus i Göteborg 1983. Då svetsades de samman i kamp och kärlek. Men den här känslan som du berättar om, som du och din man upplever där efter den här demonstrationen. Tror du inte den känslan kan uppstå mellan vit och svart människa? Jag, jag tycker det finns väl vissa gränser. Det måste finnas vissa gränser där också. De förstör sin ras och vi förstör vår ras. Det, det, är, det, är inte, det är inte meningen, anser jag. Tre personer som jag har talat med, och jag ska inte säga vilka, men de säger att Vera Oredsson, hon är hjärntvättad nazist. Hjärntvättad nazist, herregud. Jag anser mig inte som jantvettare. Det är ni som är jantvettare i ett hat mot nationalsocialismen. socialismen. Därför att det, det framgår. Alltså, hur kan man då i sådana här TV-program se där att så som det, även, även, även landskapet förstördes på grund av Hitlers eh, autostrader? Jag menar vad är det för någonting? Så sen åkte jag hit över talare såg jag ju nybyg nybyggade där autostrader och grejer. Så att jag menar, allt är det där anti... Telefon. Jaha. kanske min dotter bara. Ja. <laughs> Ta drick lite, alltså. Ja, tack, tack. Åter till 1986 och rättegångarna i Göteborg. För NRP så blev det här början på slutet. Att partiet tog så tydligt avstånd till riksaktionsgruppernas gärningar skapade missnöje hos de unga aktivisterna. Där reagerar de på ett annat sätt än vad åtalare tidigare har gjort. Uppsala-historikern Helene Löv. Därför att de blir förbannade och de lämnar också rörelsen. Och de kommer också att en del av dem att play, gå in i det som sen skapas av and, uh, det som blir den arkeologiska vittmaktand och grandvärden som vi har idag. Så att de, de blir under en tid i praktiken hemlösa. De personerna som blir åtalade, de var inte uthålliga. Utan hade de gått igenom den där fängelsetiden eller, och, sånt där, och, och hållit fast vid. Det var det som var det att de hoppade av. De här aktionerna och det som händer här, våldet i Göteborg, det blir slutet för er partis betydelse? Ja, det blev slutet för aktiva partiarbeten, det kan man det, det måste vi medge Vilken roll tycker du att NRP har spelat då i den svenska nazismen? Ja, det var det, var, det, är det som gläder mig fantastiskt mycket. Det var många sådana här nya som kom så att de har uppfostrats genom NRP och fått insikt om nationalsocialismen på ett annat sätt än de har fått förut så att så de är väldigt tacksamma nu mot NAP. Ja, ja, sa jag. Man saknar inte korn för en båset är tom. Vera är fortfarande aktiv opinionsbildare. I januari 2014 skrev hon ett brev till Ostjöta-korrespondenten där hon bara dagar innan årsdagen för förintelsen den 27 januari- kritiserar tidningen för att vara indoktrinerad i citat mot- citat, oss nationella, Brevet publicerades och några av läsarna hörde då av sig till Vera ordet som. Telefonsamtalen var inte trevliga. Ja, jag har fått ett par fyra telefonsamtal efter den här skriverierna i korgen. De har väldigt lätt reda på mitt telefonnummer och kalla mig för nazistkäring, men det är vad jag är. Det är ingenting att diskutera i deras ögon. Så att jag är gammal och jag är nazist omför deras ögon. Fast jag kallar mig själv för nationalsocialist. För jag är nationell och socialist. Mm. Flera av de som var med i NRP och dömdes 1985 och 1986- och som Petri dokumentär pratat med- säger att de nu tagit avstånd från nazismen. RAG-ledaren Stefan Winlöf hoppade av och intervjuades i Aktuellt 1987- ett år efter att han hade dömts i Göteborg. Det har ju till bilden att ni i NRP alltid förnekade att ni var nynazister och rasister. Vad säger du nu när du har hoppat av? Ja, det är nynazister och rasister. Det är, det är ingen snack om sak. Det är inget tal om något annat? Nej. Håkan Håkansson fortsatte inom nynazismen och var ett tag drivande i att försöka ena de nazistiska rörelserna i Norden. Men han har sedan många år helt tagit avstånd från sitt förflutna. Andra nazister fortsatte med våldståden, precis som förut. Ja, det var, ju, det var ju mannen de tänkte ta- men inte fick... Mannen vi kallar Peter. De två tidigare morden, den här historien handlat om- har han läst om i tidningar. 37-åringen i Stockholm. 62-åringen i Göteborg. Men nästa offer behöver han inte läsa om. De hade stått i samma kroke bara någon timme innan mannen höggs ihjäl av två personer- med koppling till nazirörelsen 1990. De här två... Eh börjar liksom häckla och provocera eh, kön i alla fall och och, och bög och eh, jag vill se ditt blod flyta på gatan och ja, det var mycket sån här kom utanför här ställ dig utanför kön så ska du få stryk och så och vågar du det liksom Peters hans vänner låter sig inte provoceras men mannen som är på väg att bli ett mordoffer blir förbannad när personen återvänder och den yngre börjar slås med en batong han följer efter de båda männen men blir sedan själv offer för den yngre mannens kniv. Den äldre gärningsmannen döms för medhjälp till grov misshandel. Det var ju så hemskt att sitta där på rättegången med hela hans familj på ena sidan. Det var mamma och systrar, eller ja vad det var. Uh, och de satt ju och grät så hejdlöst, liksom. För det var bilder på liksom trasiga blodiga kläder och hår. Alltså det var... Ja, det var så vedvärg. Och så satt de här två på andra sidan. Och liksom i princip hånlog. Eh, så totalt oberörda. Eller så flina lite sådär. Eh. Och det var så obehagligt. Det blev det var overkligt på många sätt och vis. Jag kommer ihåg det var en hård strid- Kring om, om de, de här homofoba attackerna skulle räknas när man skulle räkna att stryka över rasistiskt våld, till exempel. Vad då får strid? Ja, att många menar att det, det, det, det har inte med det att göra. Det, det här är inte något problem, det är ett marginellt problem. Och, det dröjer ända till slutet på 90-talet innan det blir någon sorts ordentlig. Och sedan ytterligare en bit in på den, fram till den senaste reformen av helst mot folket på hatbrottslagstiftningen som homofobin kommer in i den lagstiftningen överhuvudtaget. Förutom en förändring i det som brukar kallas för hatbrottslagstiftningen tycker historikern Helen Löv att det har hänt på tok för lite sedan 80-talets nazistiska våg. Framförallt menar hon att det kollektiva minnet är kort. Egentligen stora är stora lärdomarna att vi bara i att snabbt vi glömmer så när sådana händelser äger rum. Vi vaknar gång på gång upp. Varje gång någonting händer så säger vi exakt samma sak. Oj, kan sånt här hända i Sverige. Vad är det som är farligt med att ha det så att man blir histor Vad är det som blir risken med det? Så att säga? Debatten kommer aldrig vid. Vi kör fast i att, i att vi ska vakna upp och sen kör vi fast i att vi, vi då ska återupptäcka det förslutna på något här, vi, vi kanske kan dra lärdom, vi kanske kan lära oss se att det finns en historisk kontinuitet. Vi kanske kan lära oss se att det här går i cykliska förlopp. Vi kanske kan lära oss att se när de, de, de här miljöerna återbörjar röra på sig. Och, och vi, vi Kanske när vi diskuterar det som händer nu kan göra referenser till sådant som har hänt tidigare- att man kan se, det, se kontinuiteten i det- så att vi, vi, vi inte varje gång behöver återupptäcka- att herregud, det har funnit nazister i Sverige. Den här är en runsten från början som jag tog bort alla runer. Håkan Håkansson visar en av sina tatueringar. Och istället så har jag från Havamal och det den här färdör, allting dör, men det enda som inte dör är ryktet över en död man. Det vill säga att man ska passa på vad fan man håller på med i livet för vad folk snackar om en när man dör. Jag tänker oftast på den här, just den här högisvisan när jag läser om äckliga pedofiler och sånt där skum. Att är det så verkligen de vill bli ihågkomna? En del kommer komma ihåg dig som han som kastar in en brandbomb mot en vänsterpartistisk lokal. Nej, det gjorde jag inte. Du tände på? Jag tände på. Vi har pratat i över två timmar och nu behöver Håkan Håkansson ta en cig. Jag jag han ner. Idag ser Håkan Håkansson sig som anarkist. Ja. Ett tag försökte han göra karriär inom Socialdemokraterna. Men hans förflutna som medlem i Nordiska rikspartiet och så fängelsedomen satte stopp. Ångest och fängelsestraff och förstörd politisk framtid- alltid där. Jag har, jag har offrat så in i helvetet Jag tycker inte synd om mig själv. Det är inte det. Jag sitter inte och bölar och tycker synd om mig själv. Jag, jag får ta tjuren vid horden och gå vidare. För det finns alltid en massa andra grejer. Jag, jag inte mig för arkologi. Det är... Det, så, det, finns andra, det finns alltid en annan stig va, som budda säger. Om, om du går fel stig, ja, då väljer du en annan stig, säger Buddha. Och Så är det bara. Det är det man ska göra. En vettigare stig. Va. Jag skulle ha valt en annan stig där i, i 20-årsåldern. Jag skulle inte ha blivit nazist. Du har hört p dokumentär om nazisträttegångarna i Göteborg. Jag som gjort programmet heter Anton Berg- Ljudmixen gjordes av Jonas Sjöberg och exekutiv producent på p var Amanda Rydman. På vår hemsida på sverigesradio.se hittar du bilder på flera av de medverkande och såklart fler avsnitt från Peter dokumentär och information om hur du laddar ner våra program i din mobil, surfplatta eller dator. Programmet gjordes av A1 -produktion.